Haleluya haleluya haleluya Utukufu na heshima na enzi na shukurani zote ni zako Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni wewe usiyeshindwa kwa jina la Yesu Kristo Nina asubuhi ya leo kwa jina lipitalo majina yote jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo Ninakukaribisha sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombe. Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia siku mpya na wiki mpya kwa neema na upendo wake wa milele. Jina la Bwana litukuzwe. Rafiki mpendwa, katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 59 na mstari wa kwanza. Isaya 59 mstari wa kwanza tunaambiwa, Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa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 wala sikio lake si zito mkono wa Mungu haukupunguka wala sikio lake si zito rafiki mpendwa kuna mambo magumu tunaokutana nayo ambayo tukiangalia kwa macho ya kibinadamu tunaona kama kwamba hayawezekaniki na kamwe hakuna jambo linaloweza kufanyika kuna mambo magumu tunaokutana nayo ambayo tukiangalia kwa macho ya kibinadamu tunaona kana kwamba hayawezekaniki na kamwe hakuna jambo linaloweza kufanyika tena. Biblia inatuhadithia jinsi Musa alipofikia hali hiyo wakati wana wa Israeli walipomlilia wakasema, "Ni nani atakayetupa nyama tule? Tuakumbuka samaki tulokula kuko Misri bure na yale matango" na matikiti na mboga na vitunguu na vitunguu saumu lakini sasa roho zetu zimekauka, zimekauka hapana kitu chochote hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hiimana tu lakini sasa roho zetu zimekauka hapana kitu chochote hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa imani tu Ni swala 11 mstari wa nne hadi wa sita. Jambo hilo lilimsumbua Musa kiasi cha kumomba Mungu amulie mbali kwa kuwa hakuona kama kuna jinsi ya kupata nyama ya kuwatosha watu hao wote aliokuwa nao. Jambo hilo lilimsumbua Musa kiasi cha kumomba Mungu amulie mbali kwa kuwa hakuona kama kuna jinsi ya kupata nyama ya kuwatosha watu hao wote aliokuwa nao. Alisema, Nipate wapi nyama ya kuapa watu hawa wote kwani wanililia wakisema tupe nyama tupate kula mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu kwa kwani mzigo mzito sana wa kunishinda na kama ukinitenda hivi na kuomba uniulie mbali kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako na nami nisiaone haya mashaka yangu naomba uniulie mbali kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako nami nisiaone haya mashaka yangu. Hesabu 11 mstari wa 13 hadi 15. Rafiki mpendwa, sijui ni mambo gani unao yaona katika maisha yako au katikati ya jamii ya watu wako yanaokutia mashaka kama ilivyokuwa kwa Musa. Inawezekana ni hali ya ugonjwa, ni changamoto za watoto, ni changamoto za ndoa,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 hata lisiweze kusikia rafiki mpendwa bwana alisikia kilio cha Musa akamwambia akusanye watu sabini ambao wangetumika pamoja naye na kumtaka wakusanye watu wote wajitakase nafsi zao kabla ya siku iliyofuata kwa kuwa bwana aliaidi angewapa nyama hadi wazike imeandikwa kwa maana mmelia maskioni mwa bwana mkisema ni nani atakaye tupa nyama tule maana huko misri tulikuwa na uheri basi kwa sababu hiyo bwana atawapa nyama nani mtakula hamtakula siku moja wala siku mbili wala siku tano wala siku kumi, wala siku ishirini. lakini mtakula muda wa mwezi mzima hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya azenu Nanyi mtaiki kwa sababu mmemkataa bwana aliye kati yenu na kulia mbele zake mkisema tulitoka misri kwa maana gani Hesabu 11:18 hadi 20 Rafiki mpendwa Musa hakuona jambo hilo litawezekana Musa hakuona jambo hilo la bwana kuwapa wana wa Israeli nyama kwa mwezi mzima Musa hakuona ni jambo linalowezekana alimuuliza Bwana Watu hawa ambao mimi ni kati yao ni watu elfu. waendao kwa miguu nao umesema utawapa nyama ili wale muda wa mwezi mzima Je makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha au, samaki wote wa baharini watakusanywa pamoja kwa ajili yao ili kuwatosha Hesabu 11 mstari wa 21 na mbili. Angalia Bwana alivomwambia Musa Alimwambia Je mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Je mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako au sivyo. Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako au sivyo. Hesabu 11 mstari wa tatu. Rafiki mpendwa, Mungu alitimiza ahadi yake kwa kuleta kwale wengi sana kwa njia ya upepo. Watu wakajikusanyia kwa kiasi walichoweza. Lakini Manuniko yao na kutokumtii Mungu kwa sababu ya tamaa zao kuliwaletea pigo kuu na wengi walikufa nyama ikali kati ya meno yao. Manuniko yao na kuto kutokumtii Mungu kwa sababu ya tamaa zao kuliwaletea pigo kuu na wengi walikufa nyama ikali kati ya meno yao. Rafiki mpendwa hakuna neno gumu lolote asilo liweza Bwana Hakuna neno gumu lolote asiloliweza bwana. Yeye anaweza kuokoa, kuponya, kufungua milango na kuleta mabadiliko kwa njia zisizotarajiwa. Yeye anaweza kuokoa, kuponya, kufungua milango na kuleta mabadiliko kwa njia zisizotarajiwa. Tuepuke kumnungunikia na kumlalamikia. Tujifunze kumwamini na kutarajia kuziona nguvu zake hata katikati ya yale tunaoyaona hayawezekaniki kwa jinsi ya kibinadamu. Tujikumbushe wakati wote kwamba mkono wa Mungu haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Yeye ni Mungu asiyebadilika, badilika akili zake hazichunguziki njia zake ni juu sana ya njia zetu tujikumbushe wakati wote kwamba mkono wa Mungu haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia yeye ni Mungu asiye akili zake hazichunguziki njia zake ni juu sana ya njia zetu tuombe Mungu mkuu na baba yetu mwema Tunakuabudu na kukutukuza kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuamini na kukutegemea wewe ambaye mkono wako haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lako Bwana si zito hata nisiweze kusikia maombi yetu. Tunakushukuru kwa uwepo wako na uweza na nguvu zako na mamlaka yako iliyo pamoja nasi wakati wote kwa roho mtakatifu wako anayekaa ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo. Baba asante kwa kwani wewe ni mwema na mkarimu kwa watu wote wanaokujia kwa moyo wa unyenyekevu na imani kwa jina la Yesu Kristo. Nasi tunajisalimisha kwako asubuhi ya leo. Tunakuomba uturehemu na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Utufungue na kutuweka huru mbali na vifungo vyote vya giza na nguvu zote za giza. Ukatukue na kutukomboa kwa damu ya Yesu Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru baba kwa mkono wako wenye nguvu uliyonyoshwa kwa ajili yetu. Asante kwa kwa kwa mkono wako unatujaza na kila tunachohitaji kwa kadri ya utajiri wako katika Kristo Yesu. Kwa mkono wako unatutia nguvu ya kuyaweza mambo yote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mkono wako unatupigania na kutushindia katika vita vyote vya rohoni na mwilini kwa jina la Yesu Kristo ni mkono wako bwana unaotuponya na magonjwa yote ni mkono wako bwana unaotushika na kutusaidia wala hatutaogopa wala kufadhaika baba tunajisalimisha kwa roho mtakatifu wapo roho mtakatifu wako tunapokutwika wewe fadhia zetu zote sana neno lako tunakuomba ukashuhulike na watoto wetu e mungu baba yetu wa mbinguni Ukaokuwa na kuwavuta kwako kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wetu wasifanyike fadhaa yetu bali wakafanyike baraka yetu siku zote kwa jina la Yesu Kristo. Ukawashike e Roho Mtakatifu kwa mkono wako wenye nguvu. Ukawafundishe na kuwaongoza katika njia ipasayo. Ukawashauri na jicho lako likiwatazama e Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunajiachilia kwako kwa imani tukikuomba utwangazie nuru ya uso wako na kutufadhili. Ukatubariki e Bwana na kutulinda katika hatua zetu zote. Uwepo wako uwe pamoja na roho wako uwe pamoja nasi na roho mtakatifu wako atawale na kutamalaki ndani yetu sasa na hata milele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe 12 Mei, mwaka wa tano wakati wote tujikumbushe kwamba mkono wa Mungu haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia yeye ni Mungu asiyebadilika akili zake hazichunguziki na njia zake ni juu sana ya njia zetu rafiki mpendwa wena na siku njema Damu ya Yesu Kristo yenye kunena mema inene mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Amen.